ما بعد وزن من لزيمن الكتاب المذكور شرح سننه امام البلبه البربهاري رحمه الله يمين صفحه 158 وكا فون امام البربهاري رحمه الله واذا سمعت الرجل يقول ان نحن نعبد الله اذا سمع اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه جهمي Pra kur ta dë gjësh një njeri që thot Ne e madhrojmë Allahun Në rastin kur i dë gjën Fjallëtë pëngë amërit sallallahu alaihi wa sallem Atëher dhije sa e është gjahmi Yuridu e njerudda athara rasulillahi sallallahu alaihi wa sallem Ajdo që ta refuzojë fjallënë të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wa sallem Wa yedfa'a bi hadhihi lkelima اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم امثال ذا مكه الفيال دو تي لارجويه فيال ت تدروات الله صلى الله عليه وسلم وهو يزعم انه يعظم الله وينزهه اذا سمع حديث الرؤيا وحديث النزول وغيره برا اي دوكه برتندو س مدرون اللهون edhe lartson ose e pastron prej metave Kura të gjënë hadithin që të regon se besimtar të të ashojnë Allahun Ose hadithin që të regon për zbritjën <coughs> e Allahut Ose të njashme Thot, e felejse qëtë rëdë e thara Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Dëmë thonë me keta nuk e ka refuzu fjallët e për nga merit sallallahu alaihi wa sallam Thot, wa idha kala inna nëchnu në avdhimu Allah E njëzule min maudërin ila maudër Kërë thotë se ne e madhrojmë Allahun e, prej mundësis, dhe më thonë që a i të largohet prej një vend në një vend tjetër, fe qatë zahme ënehu a'lemu billahi min gajrihi. A i pretendonë se e një Allahun më mirë se të tjerët. <coughs> Fahdër ha ula praruhu prej këtyre, Fa inë në gjumhurën nësë, minë në sukat i vë gajrihim, ala ha dhe l'hal, pasi shumica e njerëzve, pasuësit dhe të tjerët, janë në këtë gjendje, vë hadbirin nëse minë hum, edhe paralemrojë njerëzit për i tyre. Në thotë, kjo është një pik, që e ka përmend, alëtori, rahim e Allah. Me këtë pik, ka përqëllim, të tja për këshila, që t'i dalosh, kërkuësit e hakut, edhe ose njerëzit e haku të dhe njerëzit e batilit. Pasit të thëtë se kur dikush e pohon për Allahun, atë që Allahue ka pohu për vete, edhe atë që për nga meri sallallahu e nësërme ka pohu për Allahun, që janë cilësi të përsosë mërisë, cilësi të bukurisë dhe madhërisë dhe lartësisë të Allahut subhanahu wa ta'ala, Atëhera ajo është njëri i Hakut Kur thënë, një, një kosisht Aj që i pëhon këto cilësi Kuptohet që e mëhon Pre Allahut gjdo mangësi Edhe pastronë Allahun Prej gjdo mangësie Kjo si pas dritës Kurani dhe sunetit Atëhera kjo është njëri i Hakut thënë, Në këtë tem Pra të të shojmë pak më vonë Në pikat vijuese se thot autori rahimehullah nuk e, nuk guxon për kuptimin e fjalëve të Tij, se nuk guxon të dëshmojë për dikon se është pasur se sunetit, përveç nëse mblidhet i gjithë suneti tek ai, do të thonë në se cilën pikë edhe në se cilën temë e pason plotësisht sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherat i thuhet sunni ose selafi. Për ndryshe nëse ka mangësi në ndonjë temë, atëherë ajohet bidahhi për në lidhje me temën e emra dhe cilsive, dhe thot të dishtë se njëri haku të në këtë temë në shtaj që e thot këtë që e përshkruam, dhe më thonë që e pëhon se, se cilin e emër dhe se cilin cilsi që e ka pëhu Allah për vete ose që e ka pëhu për nga meri sallallahu aleyhi vësallem dhe e pastron dhe lartëson Allahun për e gjithdo mangësije në bazë të dritës së kuranit dhe sunetit. Aja është njëri i hakut. Kurco është dikant që i ndryshon, ose i keq interpreton, apo i shtrembron fjalët e Allahut dhe fjalët e për nga mirit sëllë Allahun e sëllëm, duke pretendu se ajdo ta madhroja Allahun edhe do që ta pastroja Allahun prej mangësive, atëherë, të adishtë se ajo është njëri i bidatit. Sëpse, kuptohet bidatë gjitë, nuk e shfaqin bidatin në formën e sakt të bidatit, edhe nuk e shfaqin të thotë në pamje të keqe, pa tjetër se mundohen të azbukurojnë edhe maskojnë me batilin e tyre, të thotë me fjalë, që janë të pranueshme për shumicën e njerëzve. Dë thotë me fjalë, që hedhin hi nësy të njerëzve e, edhe mundohen me paracit batilin si hak edhe si të mirë si ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala vë këdhali ka gjialna li kulli nëbijin aduen shëjatinë al-insi wal-gjin të thëtë se cilit me nga merë kështu i kemi bërë armik krej shëjtanve njerëz edhe shëjtanve gjin Ata është ka bëjnë me zveti, juhi ba'duhum ila ba'din, zukhru fel kauli ghurura. Dëmë thanë, ata e frimzojnë njën i tjetërin, pra këto shëjtanët e gjinve dhe shëjtanët e njerëzve, që janë armicit me nga merve, e frimzojnë njën i tjetërin me e, fjal të zbukuruara, me fjal të stë lisura, për ti ma shru njerëzit. Dëmë thanë, ata nxjerin fjal, domthon pakuj, dehu. Ata nxjerin fjalove i japin fjal e për t'i mostruar njerëzit, domthon duke i zbukuru atë edhe duke i i e, duke i masku, domthon devimet e tyre me fjalë të bukura, dhe të stilisura. Prandaj domthan ata thon se ne e, e madhrojmë Allahun, duke i mahu cilësit Allah, kurse në realitet, e, pohimi i sakt i cilësive të Allahut është madhrim i Allahut, subhanahu wa ta'ala. Se Allahut qëndrimin në arsh e ka zbrit në kuranin e ti, edhe për atë se Allahut qëndron në bëj arsh, ka, si që kanë përmen, rëth njimi argumente, njimi argumente, E, si që ka thënë Allahu Arrahmanu alel arshis thewa pra gjithë më shirës mi qëndron bjarës edhe në shumë ajete dhe hadithe e njajta dhe thot që <coughs> pohojt pra ndaj këto ajete dhe këto hadithe i ka thonë për nga meri sallallahu nësallam pa i shtërëmbru nuk ka thonë se kanë kuptim tjetër i ka transmitu dhe thot fjallë të Allahu të kuptohet edhe fjalë që i ka thonë pëngamerit sallallahu a.s. që gjithashtu janë shpalje prej Allahut, ka thonë sallallahu që ndronë bjarësh, edhe nuk ka thonë, as kundë nuk ka në sunetin e pëngamerit sallallahu a.s. që kësaj shprejhje je pët tjetër kuptim, ose që bëhet të uil, ndryshohet edhe nuk pohohet kë kuptim, dhe më tha nuk ka dikun në, e fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i mohon këto kuptime, që i mohon këto cilësi. Gjithashtu sahabët në këtë mënyrë kanë pranuar, do thotë, besimin në këtë mënyrë e kanë i kanë transmetuar gjithashtu te njerëzit, as kujt ata nuk i kanë shpjeguar se këto fjalë nuk e kanë kët këtë kuptim që duket. Do thonë Allahu që ndron biars, e thot Allahun Kur'an për Allah nuk qëndron bjarës ata nuk kanë thonë as njëherë një gjëtë këtilë gjithashtu edhe tabinët të cilët i kanë pasu sahabët në rrugën e drejt edhe imam të sunet imam të islamit pra nëse cilën gjenerat e kanë pëhu ketë që është pëhun kuran në sunet edhe që e kanë pëhu sahabët si pas kuptimit që e kanë marë ata drejt për drejt përrej për nga merit sëllallahu aleyhi vësallem gjithashtu për cilësin mëshir rahme ka më shumë se 500 argumente që e vërtetojnë që Allahu cilësohet me cilësin mëshir me gjithat gjëhmit e mahojnë më thonë se thonë që mëshira është dopsi, mangsi edhe jo, nuk gudzon përshkryet Allahut, të përshkryet Allahu të kështu me radhë gjitha cilësit e Allahu të se në realitet, kuroni ka zbrit për njohje në Allahot, subhanatala. Më thënë, Allah i ka zbrit librat edhe i ka dërgu për nga mërt që njerëzit të adhurojnë vetëm Allahun. Edhe për të adhuru Allahun, duhet pa tjetër të njihet Allahu me emrat dhe me cilësit e ti dhe me veprat e ti, gjithashtu. Prandaj për këto cilësi, këto janë thelbi i njohjes edhe i dituris, edhe për këto cilësi pa tjetër se ka argumentet shumëta. Kurse, gjehmit edhe pasuesit e tyre, që ka thonë, dhe më thonë, imahojnë këto cilësi, nuk e pranojnë atë që thuet në Kuran, nuk e pranojnë atë që thuet në sunetin e pengamerit sallallahu nësillem, pas të thonë, eh, hadithet janë transmitime ahad, dhe më thonë, transmitime prej një personi ose prej disa personove të radhë, edhe kjo nuk jep dituri binëse, kurse për Allah unë zgudzojmë të flasin përvecë se me dituri binëse. Atëherë ka disa, ose hadithet shumë të që flasin për cilësi, gjithashtu janë mut e watirë. Dhe Kurani nuk ka dyshim se është transmitimi mëj fuqishëm në historinë e njërzimit me te waturë, dhe më thënë transmitim mut e watirë. Edhe përket nuk ka dyshim, ata thonë, Kuroni është i prerë në vërdetsid, më thonë se transmitimi është mutë e watir, nuk ka dyshim në aspektin e pohimit të teksteve, është, për kuptimet nuk janë të drejt për drejta, kuptimet janë vanni, pra nuk është i qartë kuptimi. Dë më thonë, kur thuet Ar-Rahmanu al-al-arsis thewa, pra i gjithë mësirë shmi qëndronë bi arshë, nuk pra në njerëzit nuk mund të mendojmë si thuhet në një kuptim më të qartë se sa kjo, por edhe për vërtetësinë se kjo është fjala e Allahut, këtë nuk mundet më dyshu as një musliman, mirë po edhe shum e, një numër shumë i madh i mosbesimtarëve gjithashtu nuk dyshojnë se është e saktë. Atëherë këta, domthon se si mund të ikin prej këtij argumentimi të fuqishëm thon nuk është kuptimi i qartë edhe atë e, e gjithë kjo me pretendimin se duan ta madhrojnë Allahun. Në pra e madhrojnë Allahun, nuk e marrin besimin në Allahun prej haditheve ahad, edhe nuk e marrin prej ajeteve ve haditheve mutawatir që nuk janë kupt që nuk janë kuptimet qarta, atëherë prej ku e marrin besimin në Allahun prej filozofëve edhe prej hamendjeve dhe epseve të tyre. Kjo është, thotë që tregon realitetin. Prandaj, domethënë njeriu me dituri duhet, me pas dituri të qartë, dituri të fuqishme, që ta kuptojë realitetin e pretendimeve të atyve. Nuk mjafton me gju ku për di kan vetëm baztë pretendimeve. Thotë ne e marrojmë Allahun, ne friksohemi të flasim për Allahun, di ska paqen e sigurt edhe shumë për e njerëzve mashtrohen. Dhe thënë këta, me të vërtet besimi, këtyre është i sakt, pasi janë shumë të kujdeshëm, por a i që ka dituri edhe kuptim të sakt, e kuptonë se e, pretendimi të tyre është më i larkë, më i larkë të du më thënë prea ti i kuptimi që pretendojnë. Edhe ata, në realitet, du më thënë nuk e kanë marë menhegjin e Koranit dhe Sunetit në vërtetimin e cilësivet Allahut edhe ajmenhegj, edhe në dhëtë s'ka dyshim se bazohet në livrinë Allahut dhe Sunetin e për nga mirët sëllë Allahut dhe në sëllëm për një prej bazave ose premisave, parimeve kryesore ështëta jeti, lej se kemi thli hishej un vë hu e sëmi u lë basir kush e beson Allahun nën bast këtë ajeti, me emrat dhe cilësitë e Allahut nën bast këtë ajeti, nuk ka dyshim se ai e ka madhuruar me të vërtet Allahun. Do të thonë sigurisht Allahu nuk është asgjë. Asnjë në asnjë cilësi të Allahut nuk ka mundësi askush të krahasohet, askush prej krijesave. ë do të thotë askush prej krijesave nuk mund të ngrihet në nivelin e cilësive të Allahut. Edhe gjithashtu askujt dhe më thonë prej pasues vetë këtimen hegjit paster, nuk i shkon mendja që ndë një cilësi Allahut e ka këtë mangësi që ti përndjarë cilësive të kryesave. Dhe të kjo është madhrim i sakt i Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe në këta jetë, sëpse më huesit e cilësive, nuk e kanë madhru Allahun, njëherë e kanë përndjasu. Kanë thonë nëse themi se Allah u ka më shirë, në kurse në mëshirën e kuptojmë se është ë animi i zemrës ose nuk e di sasi e definojnë. Edhe kjo është mangësi, nuk guxon ti përshkruajta Allahu subhanahu wa taala. Ose zbritjen apo qendrimin mbi arsh zbritjen, ardhjën e Allahut e kështu me radh. Gjitha këto njëherë i kanë krahasu dhe i kanë barazuar me cilësitë e krijesave. Domethënë nuk e kanë madhur Allahun fillimisht që të thonë se këto janë cilësit Allahut i përkasin Allahut si pas asaj që i takon madrisë se ti, subhanahu wa ta'ala edhe nuk ka për njësim me kryesat më thënë, Allahu vepronë të shkatë doje më thënë, edhe kjo është një e, mangësi tjetër që ja kanë përshkryt Allahut pra, ku, e, se cili njeri me logik e kuptonë, pasi ti shqyrtojmë gjitha argumentet kuronët dhe sunetit edhe dalim në fushën e tyre, të elegjika. Se thënë, legjikisht nuk mund pranohet kjo, se Allahu zbret, dhe më thënë, e le arshin edhe shkon djetërve në kështu me ratë, këte janë komentimet kota. Nuk është, nuk thuet diku në kuranë në sunet se e le arshin e shkon ati ose shkon këtu, por ajo që thuet në kuranë, se Allahu qëndron bëj arsh, Allahu zbret në qilin e parë, dunjas, edhe tjera të argumente si që janë, Ata thonë nuk ka mundësi bëjks, ose nuk ka mundësi të flase sepse e, të folurit pa të tërson që të ketë goj, buz, gjuh, ekstumë e radhë edhe kjo është për njësim më thënë këtoj në komentimet e tyre atëher e, nëse kurse Allah vë gjithashtu e ka e mërtu vetën fa'alu lima jurid të më thënë Allahu e ban atë që do ajë edhe fa'al është formë e përforcuar e fjales fa'al dhe më thënë veprues i plot ose veprues i shumët absolut i asaj që doaj subhanahu wa ta'ala dhe më thënë Allahu qëndron bjarë si doaj dhe Allahu zbret si doaj edhe flet si doaj nuk ka mundësi dikush tja pengojë ndë një vej për Allahu subhanahu wa ta'ala prandaj Aj që është i gjallë dhe i përsosur, vepronë, si pas vullnetit edhe dëshirës së ti, kurse aj që nuk ka mundësi të veproje, ose është i vdekur, ose ka mangësi të shumëta. Të më thënë, ata me, me këtë mëhim të cilësive nuk e madhrojnë Allahun edhe nuk e pastrojnë për mangësive, për kundë razit, ishtojnë mangësi të shumëta që Allahu është i pastër prityrë dhe është i lartësuar. Ë, por do të thonë, ë, kjo do të thotë që ata nuk e kanë rrugën e saktë për njohjen e emrave dhe cilësive të Allahut. Dhe rruga e saktë është kjo me këto dy komponente, lejsa kemith lihi seun. Pra sigurisht Allahu nuk është asgjë, askush, absolutisht, si Allahu, do të thonë, nuk mund të për të për ngjaje nuk mund të krahasohet askush me Allahun, nuk mund të barazojtaskush. Këtë për ngjasim e ka mohu Allahu, edhe më një herë e ka i ka pohu dy cilësi që janë dëgjimi dhe shikimi. Do thënë Allahu ka dëgjim, dëgjon çdo gjë, edhe sheh çdo gjë. Edhe këto janë cilësi që i përskuhen Allahut, do thënë që Allahu i ka. Por bazt këtij pjesës së parë se sigur Allahu nuk është askush. Do të thonë shikimi i askujt dhe dë dëgjimi i askujt nuk është sigur dëgjimi veç shikimi i Allahut. Ëh, prandaj te pjesa e, e parë e ajetit leysa kemin thlihi shayun, ëh nuk sigur Allahu nuk është askush ose asgjë. Ëh ka refuzim për të gjithë ata për musbehet, do të thonë ata që i krahasojnë ose i barazojnë cilësitë e Allahut me cilësit e kryesave. Edhe automatikisht prej këtu, atër e këputët arsyja e mohuesve cilësit e të Allahut, pranda edhe në pjesën e dytë gjithashtu, ka refuzim për ata që i mohojnë cilësit e Allahut, mohues të mi u lëbësir, dëmë thënë Allahum është gjithë shikuesi, gjithë dëgjuesi, e, që të thotë se Allahut i takojnë këto cilësit. Prandaj me kët mastriën kët e ka përmendë autori rahimahullahu thot kur ta dëgjosh te një njeri qe thot ne e madhrojm Allahun ather largo piti pra kur ai i dëgjon ajete te dha hadithet kur flet te temën e cilësisave ka Allahut i përmend ti ne një ajet ose në një hadith edha ai thot ne e madhrojm Allahun nuk i themi kto tut këto që e ka thon Allahu për vetin e nuk e themi për Allahun se ne e madhrojm. Atëherë prandaj thot dija se ai është xehmi, edhe pse paraqitet pra me këtë me kët mask dija se ai është xehmi, sepse thot ata duan të refuzojnë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me kët fjalë do të thonë e refuzon fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, madje e refuzon edhe Kuran syslam si për hadithet thonë se janë ahad nuk i marrim kurse shumica e haditheve që i tregojnë cilësitë e Allahut janë mutawatir Kurani nuk ka dyshim se është mutawatir edhe një shkallë te autorit që është e paarrit me për çdo gjatë tjetër por e, kur vimte ato që janë mutawatir thonë se nuk e kanë kuptimin të qartë Ëve ka von shembuj autori rahimahullahu ibn thanq kur e dëgjon hadithin që tregon se besimtarët do ta shohin Allahun. Ë e, e thot këtë fjalë, ne e madhrojmë Allahun. Sikur pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem nuk e ka madhurur Allahun sa duhet ose sahabët nuk e kanë madhurur Allahun, edhe ata Zex me ibn Safuani e kanë madhurur më shumë se pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem. Edhe kur e dëgjon hadithin që flet për a besimtar të besimtarët do të vërsëjnë Allahun edhe e mohon këtë mënyrë. Hadithat janë mutawatira që tregojnë se besimtarët do të vërsëjnë Allahun ditën e gjykimit ose se do të tashojnë në xhennet. Gjithashtu edhe Kurani, në Kur'an vërtetohet ku ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbihana dhira. Domtha an ditë do të ketë fytyra të shndritura të cilat do të shohin zotin e tyre. Ë po ashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala li-lladhina amanu li-lladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Do thonë ata që kanë bërë vepra të mira u takon e mira ose shpërblimi i mirë edhe më shumë. Edhe kët hadith këtë ajet e kët ajete ka bëu tefsir hadithit. Do thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shpjeguar se el husna është gjenneti, pra është problemi i mirë është gjenneti, kurse zjade, shtimi, është shikimi në fityrën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe gjithashtu në ajetin le humma jesha une fiha o ledajna me zidë, dhe më thanë besimtartë në gjennet, kanë zdo gjërë që dëshirojnë, edhe ne kemi edhe më shumë, dhe më thanë shpërblim më shumë që të regon që është shikimi në fityrën e Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, është, kjo është na jetë edhe në hadithë, hadithët shumëta dhëtë a shihni i zotin tuaj, si që shihni hanën e kështu me radhë, këto janë të shpiguarën libra të akides. Gjithashtu zbritja është në hadithë e mutëvatira prej për nga merit sallallahu aleyhi vësillem ka thon uh, Allahu waja'a rabbuka walmalaku saffan saffa, do të thon uh, vjen Zoti i yt dhe me lajket rresht uh, pas rreshti. Gjithashtu thot Allahu hel yamdhuruna illa an ta'tiyahum almalaiikatu aw ya'ti ya rabbuka aw ya'ti ya ba'du ayati rabbik. Do thona presin ata që të vinë me lajket, të vijë Zoti i yt ose të vinë disa prej shenjave të uh, Zotit tënd. Do thon këto Ajetë, është interesant se të këto dy ajetë përmendet ardhja Allahut edhe ardhja me laikeve. Pra askush, prea tyre më huesve, nuk ka thonë se me laike të nuk vinë. Pra vëgjaë, rabbuke wal meleku, safën safën, pra vjenë zotëjtë dhe me laike të dhe heljën dhuruna illa antë tje humul me laike. Dëmë thënë, apresin ata që të vinë me laike të, e u jeti e rabbuk, ose të vi, zotë ytë. Të më thënë, pra fjalë të njajta, kuptohet se cilsia nuk është të njajtë. Cilsia të ardhurit, të Allahut, ose zbritjes Allahut, e, nuk krasohet me ta kjo cilsia të ardhurit, ose zbritjes dikuj tjetër, përveç Allahut, subhanahu wa ta'ala. Edhe, si që, Vërtetohet të dy ajetet Ardhja me laikeve Vërtetohet të, të dy ajetet Gjithashtu ardhja e Allahut Subhanahu wa ta'ala Kurse Në ta thon Se Allahu nuk vjen Vërtetohen me Ose fusin dushim Dëmë thënë me një ajet tjetër <coughs> Që ku ka thënë Allahu Hal janë dhuruna illa Në tahtje humul me laike Au jahtje emru rabbik eh a presin ata që të vin të vinë me lajket ose të vi urdhri i Zotit tën. eh ata ata vërtetojnë se vjen urdhri Allahut. Ye ti emru rabbik. Do thon vjen urdhri i Zotit tën. Edhe këta jetë e komentojnë do thon ashtu si është kuptimi i parë që dëgjohet prej tekstit ose që merret prej tekstit. Athër At pse se këto fjalë që i ka thon Allahu, këto fjalë do të thënë i ka thon Allahu në këtë ajet. Gjithashtu edhe në ato ajete tjera i thot Allahu, pra vjen Allahu, ka thën siç pohon ti mbaz këtij ajeti se vjen urdhri i Zotit, gjithashtu duhet në të pohosh mbaz ta jetë tjetër se vjen Zoti. Se ato me me këto komentime se nuk ka dash të tha thot këtë dhe ka dash të ket Gjithashtu edhe kjo është një mangësi tjetër që e bën se fjalët e Allahut nuk janë të plota, nuk e japin kuptimin e duhur, por japin kuptim e gabuar, kurse Kurani është i qartë dhe ka zbritur për gjithë njerëzit që ta kuptojnë. Ë pra realiteti është se, më attilet, më e mu'attilat mahuesit e cilësive të Allahut i refuzojnë tekstet e, e sakta dhe të vërtetuara prej Koranit dhe, dhe Sunetit dhe që janë të qarta të cilat të, të regojnë për emrat dhe cilësit Allahut e, me kët autori rahimënullah dhe të të jep shenjat e bidatgjive dhe të mështë mashtrojt njëriju e, me fjalt këto se ne e madhrojm Allahun, do të thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka madhuru Allahu gji i ka thon atë fjalë, ose sahabët ose imamët e islamit, selefët e devotshëm. Prandaj nëse nëse kjo ka qenë mencuri dhe ka qenë e arritur, kuptohet se do të do të ishte parakalu ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E jot vihet xhëm ibn Safuan mas disa gjeneratorave edhe pretendojë se ai ka arritë në një kuptim edhe në një mençuri, do të thënë që nuk e kanë pasë të tërë të para tij. Edhe kjo është në këtë shembun e ka von autori Rahim Allah për kohën e tij dhe duhet ta dini se bidatxit, do të thënë e kanë këtë cilësi. Zher duke dhon pretendime të devocionërisë ose të kujdesit ose duke u tregu sikur shumë të menjësur sigur nuk duan të binë disa, do të thon duke dhon shprehje të përgjithshme që nuk mund të mohojnë përgjithsi, do të thon në ne i ne i, i ruajm drejtat e popullit përseun, famon, ata që nzihin për protesta, kur i përmendet hadithi se do më thë nështë bind bindja ndaj pustetarit o së të obligim hadithet sëmta ata dalin me pretendime tjera se popullet jëzbë pa drejtsi e ne do më të irujmë drejtët e popullet do më të praktikojmë seriatin duke këndrëstu seriatin do më të praktikojmë seriatin e tjera e tjera ose kur flitet për dikant që e, ka deviju në fene Allahut ka, ka, ka fut në fene Allahut do më thënë shtrembrime dhe devime, ose pa drejtësi, thënë ne i respektojmë djetartë, nuk flasim, nuk dojmë të himnë fitë në ekshtu më radhë. Gjitha këto janë pretendime të e, bidatëgjive, vetëm për ta masku, edhe për ta mbulu devimin e tyre, kuptohet sa ta nuk e paracesin se ne jemi devium, ne nuk e dojmë kuronin dhe sunetin, ne dojmë tjetër fe, pa tjetër se paracitën me këto mashtrime edhe prandaj njeriu që ka detyri, edhe zemër, edhe kuptim, duhet të jetë i zgjuar në në këtë rast. Ëm prandaj thot autor i rahimahullah, "wa idha qala inna nahnu nu'dhimu Allah" e një zulemi me udhin ilameudi, pra kur thon se ne madhrojmë Allahun, edhe nuk themi se Allahu largohet nga një vend në një vend tjetër. Thotë fëqat zërëma enëhu a'lemu billahi min ghajrihi. Ajë pretendonë se është me i ditur për Allahun, së sa tjertë. Dëmë thënë se pengamëri sëllë Allahun, aleyhi vësallëm, së sahabët. Ma djedë, dëmë thënë se Allahu. Thotë Allahu thotë, arrahmanu ala -al lërshistua, -ar ajë thotë jo në, e, e madhrojë Allahun. Dhe këtu është interesant një tregim e përmenë që e kërëbija, Fa qadallahu. Thot nga Ishaq ibn Rahuya, që ka transmetuar e Abu Thaman as-Sabuni, thot se ka qenë në një takim, domethan transmetuesi Abu Abdullah ar-Ribati thot, kam prezantuar në një takim të Emir Abdullah ibn Tahir, e, ku ka qenë prezant Ishaq ibn Ibrahim, domethan Ishaq ibn Rahuya. E, edhe e ka pjëtur dikush për hadithin që të regon për zbritjen Allahu, ta është sahih dhe ishak i bin Rahuj ka thonë po, sahih është atëherë disa prej soqruesve të emir më thënë Abdullah i bin Tahir i kanë thonë o, e bu Jakub ishak i bin Rahuj a pretendonë se Allahu zbret zdonatë plan bast hadith i ta ti thon se Allahu zbret çdo nat, ka thon po. I ka thon si zbret? Athere ishaku i ka tha. Ktu si nuk ka s për qëllim përshkrimi i mënyrës, sigur te rasti kur e kanë pyet Imam Malikun. Ktu si duket nga përgjigjja e ishakun rahouh rahimuhullah, ne kupton se Kjo pytje ka qenë për mohim, dhe më thonë, ku ka, si, si mundet me kuptu ti se zbretë Allahu, e, dhe të thotë për mohimin e cilsis, jo për përshkrymin e formës. Për ndaj i ka thonë, e, ishak në nëra huja, rahimehullah, i ka thonë, e, ti vërteto se beson që Allahu është mbi arsh, edhe atëherë dhe të tregoj se si zbretë. Atëhera i ka thonë, unë besoj se Allahu është naltë, mbi, mbi arshë. Atëherë ka thonë Ishakë më rrahujë, Allahu ka thonë, Vëgja e rabbuke walmele ku sëffën sëffën, në më thonë, vjenë zotit dhe me lajket, rështë pas rështi. Atëherë thotë, Emir Abdullah i ka thonë, O, Ebu Jakub, kjo është përnditën e gjykimit. Ka thonë Ishakë, Allahu e forcovë të mirin, Dhe, po aj që vjen ditën e gjykimit kus mundet të andale që të vje sot dhe të pasi, vërdetohet kjo si cilsi pëse ti e më hon dhe më thënë në një ko cilsinë dhe në një ko nuk e më hon dhe të kjo është fuqia e djetarit që është imbusur me diturin e kuronit dhe sunetit që nuk ka nevoj për shumë e, polemike dhe e, polemizime grindje por me Argumente të qarta dhe me fjal të fuqishme të urtësis. I ka thonë njëherë ti beso se Allahu është për mi, më lartë, dhe më thonë, mbi kryesat e ti, ka thonë besoj. Atëherë, ka thonë, kjo është argumenti vjenë. Se pra Allahu vjenë, kanë komentu shumë për e ditarëve, kjo e vërtetonë edhe zbritjenë gjithashtu. Atëherë, a i ka thonë se kjo është për në ditën e gjikimit. Ka thonë nëse në ditën e gjikimit të vjen, ku se pengon që të vje sot? Pra, zbritja është për sosëmëri, ose veprimi. Në përgjësi është për sosëmëri. Nëse e, kishim thonë se Allah nuk ka mundësi të zbrej se kjo është mangësi, si që përmendëm maherët, thëtë veprimi është për sosëmëri, kurse pengimi i veprimit, është mangësi edhe atëherë është për ngjasim me krijesa. Atëherë është për ngjasim i vërtet datë me krijesa më dobta dhe më më të ulta. Kurse për ngjasimin e përgjithsi nuk nuk bëhet domethënë me asnjë krijesë. Pra ka thon Peygamberi sallallahu alaihi wasallam hadithi, çka hadith për të cilën kanë diskutuar në këtë takim thotë Për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam Jënzilu Rabbuna të baraka wa ta'ala Kullë lejla Ile sëmai të dunja Dëmë thënë zoti jon Ile arcuar Zdo në atëz bret Në qëllin më të uld Hina jëbqa thëllur thëllë lejli l'akhir Dëmë thënë atëherë kër në bejtët Një të rejta e fundi dhe natës Dhe thot Men jëd'uni fa estë gjibë le Kus më lutët që unë të përgjigëm Wa men jës'aluni fa uht më thënë kush kërkon prej meje që unë t'jap, u e me njës të gëfiru një fa e gëfirale, edhe kush kërkon falje të kun që unë t'a fali, kjo është hadith shumë i qartë, që Allahu zbretë edhe i thotë këto, këto fjarë, kurse më huë si të zbritjes, thonë, e, kanë komendët ndryshme, të sa thonë se zbretë një me lajke prej qilit, dhe më thënë deri në qilin më të ullët, desha thon zbret urdhri Allahut. Dhe atëherë si mund të mendohet që në me like ja, ose urdhri Allahut thot kush kërkon prej mua që unë t'i jap, kush më lutet që unë t'i përgjigjem. Atëherë do të thon ky koment është komentim i qartë për thirrjen në shirq. Do të thon se dikush prej krijesave thot lutuni mua dhe unë do të përgjigjem ose Si t'i komentojnë ata, do të thonë se është një prej me like vetë që dërgon Allahu, edhe kjo kuptohet se është ë do të thonë një ekot, batil, pasi me like-et nuk thresin që krijesa ti lutën atyre. Edhe ndalesa për të lutur tjetër kujt përveç Allahut është e qartë, do të thonë e gjithë Kurani pavuajse është i mbushur me këtë ndalesë ka than Allahu ume yekul minhum inni ilahun min dunihi fadhalik najzihi jahannam kadhalika najzi adh-zalimin do thot kush prej tyre thot un jam i adhuruar per krahas Allahut ate e dënojm me jahannam dhe kështu i dënojm te padrejtit edhe gjithashtu pra per lutjen nese nese melej lajk, melej ka thot kush m lutet mua qe un ti pergjigjem Atëra superblimi për të do të kishte këny ky që thuhet në këtë jetë. Gjithashtu për faljen nuk i fal askush mëkatet përveç Allahut, si ka thënë Allahu, "E meñaghfiru dhunuba illa Allah." Pra kus mundet që ti falë gjinohet përveç Allahut, do thot askush. Askush nuk ka mundsi të falë gjinahe përveç Allahut. E tjera të tjera, do thënë ky komentim i kthill që pretendojnë se është për madhrimin e Allahut, në realitet është pretendim për mangësi të shumta, edhe është komentim që bën thirrje për në shirk. Do thotë, nuk ka dyshim se largimi prej menhexhit Kur'anit dhe Sunetit çon në devijim të qartë. Është interesant se sheh Rabia Hafsa Allah ka përmendur në udhimet e tij ka uthtu shumë për daoë, edhe në një uthtim në Indi, thot se është taku me një budist, edhe ka doshta thire në islam, edhe ka pytë kush është kryu e si jodë, kush ka kryu qjelin, kush ka kryu tokën e tjera, kush i ka kryu malet, edhe i gjithmonë është përgjigjë Allahut, më thono se Zotis i ka thënë gjuën e ti, e dhe thot, i ka më thonë, ku është zoti? A i ka thonë, qëllë. Dhe thotë dhe, budisti e, e ka pas kitë besim që është prej natyres njeri ju. Dhe më thonë, se si cili fmi nëse nuk përlyhet me këto devime të gjahmive, dhe më thonë, gjatë zhvillimi ti, në, vetëm nëse dëgjon, jo me shumë dituri, nëse dëgjon për Allahun edhe ditit që kanë përgjësi për Allahun, ajdo të besoj e se Allahun është lartë në bëgjil. Edhe, budisti, du më thënë, ashtu është përgjigjë, edhe thëtë, Sheik Rabia, du më thënë, e ka pranu të uhidë rëbubia, edhe e ka pranu të uhidu lesmëllë sifat, ose e ka miratu, du më thënë, e ka pas të uhidu rëbubia, edhe të uhidu lesmëllë sifat. Edhe, që është e vërteta, edhe musrik të emekes këtë të dyja i kanë pasë dhe më thanë për teohit rëbubie nuk e kanë kundrësu asë për mirin, emrat dhe cilësit nuk e kanë kundrësu për vetëse për një emër më thanë vetëm emrin Rahman që e kanë mahu nuk e kanë pranu për Allahun për ndryse emrat tjerë edhe cilësit e Allahut atëta nuk e kanë mahu për kundrazi Allahut i ka përmen cilësit e ti si argument për e, kundir musrikve dhe më thanë që ta në lidhje me të ujit uluhia. Të thët, kërë e dini së Allahu i ka këto cilësi, atëherë pëse adhuroni tjetër të të kanë përveç ti, subhanahu ta e ta'ala. Edhe atëherë e thëtë shejkërëbija i thashë, pëse nuk e adhuron Allahun, a i ka thënë në adhuron Allahun. Atëherë i ka thënë si adhuron Allahun, kur ti adhuron budën i ka thonë, aja është vetëm dërmjëtësues, më thonë, për te, për te ka Allahu. Dë thotë, pikër ishtë, si kur shirë kun kone për nga merit sëllë Allahu aleyhi wasallem, të, të cilët e kanë besu, si që thamë, të uhidru bubije dhe të uhidulles me osifat, kurse për adhurimet, kanë thonë, ma na abuduhum illa li ju kërribuna illa Allah, pra ne nuk ja adhurojmë ata, por vetëm që të na, em um, që na afrojnë tek Allahu. Edhe thot uh, Sheh Rabia se kët rast ia tregova një prej dietarëve selefit indis. Ia tregova rastin edhe ai ka thon këta awami i hinduve ose em um, njerëz, domthon populli i thjesht i hinduve dhe edhe budistëve, mm -hmm. asnjë sigur awami i muslimanëve. Do të thon vetëm emrat e njerëzve që adhurojnë një të ndryshëm. Kur ta kur ta analizosh realitetin, e, edhe këtu te ne, krishterët, edhe yahuditë, edhe tjert, të tjerë, do të thon realiteti shihet se është i njëjti. Edhe krishterët, edhe budistët, edhe hindus e, pretendojnë se krijuesi është një, Zoti është një i vetëm. Edhe e, edhe këta, domethënë, të gjithë edhe krishterët, edhe hinduistët, edhe budistët i pranojnë cilësitë e Allahut. Pranojnë se Allahu është mbars. Edhe populli i thjeshtë i muslimanëve që nuk janë devijuam prej esarive dhe prej xehmive, domethënë. Por adhurimin që ja bajnë të tjerëve, dikush, domethënë, krishterët i kanë ata saintort që i quajnë edhe budistët i kanë ata njerëzit e mirë ose filozofë ose diçka e quajnë ata që i adhurojnë si ndërmjetësues, edhe muslimanët i thojnë evlia që i adhurojnë, do të thënë për të ndërmjetësut tek Allahu. Thot natyrshmëria e pastër e krijimit njeriu, do të thënë atë që e ka krijuar Allahu në shpirtin e njeriu, asht që ti besojë këtë cilësi Allahut subhanahu wa ta'ala pas taj ma von vin devijimet prej e, atyre që devijojnë prej shejtanve të njerëzve dhe të gjinve prandajt gjitha këto janë argumente për vërtëtsin cilsive të Allahut dhe ata që pretendojnë dhe më thonë se e madhrojnë Allahun dhe litet ata duan vetëm e, duen vëtën devim dhe jo madhrim në realitet. Po shtu e ka përmend që uh, hrëbija hafi dhe lojt një rast tjetër dhe të se një krishter ka kalu pran uh, një grupit uh, sufive në Afrik uh, edhe ju ka thon ku është zoti ata kan thon në shto vend ju ka thon uh, të postru arqofsi ose me atë kuptim Zoti është në qilë, dëmë thënë, ehlul kitab, e kanë, dëmë thënë, disa raste, këto aspektet akides i kanë mëtë pasë tërsa, mëtë pasë tërta se disave që pretendojnë se janë musliman. Edhe kjo vërtetonë se askush për e pengamerve nuk kafir për akide tjetër për vetë se këtë akide. Dëmë thënë, asë një për e pengamerve nuk egzistuan, asë një argument dikun, Se dikush prej për nga merve kathir në mohimin e cilsive të Allahut Edhe gjithashtu vula e tyre dhe zëtria e tyre Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem E ka sëqeru këtë akide Se Allahut i takojnë këto cilsi Prandaj të ato që kanë betë Dëmë thënë këtë e, realitet Kanë betur Për marë për asysin tjera aspekte janë të devijuar por vërteton se do të thon ky është realiteti në të cilën kam thirr pejgambert prandaj përmendet gjithashtu se edhe Ahmed Dedati kur ka debatu me një prift kristier ka qenë kjo temë do të thon diçka që e ka post Ahmed Dedatin pasi e, ai Ahmed Dedati ka thon se Zoti është kudo se ka thon nuk e di do të thon në këtë drejtim Kurse prifti kryshter i ka thonë se zoti është mbiqiel dhe dhe të të është një. Ose si ka thonë se si në mohonin e dhe që themi se zoti është mishrua po ka zbritë, si në thonë në një njeri, kurse ju thoni se ka zbritë në gjitha kryesat. Pra ndaj dhe debatimi nuk është i lejumë për njerës që nuk e njohin hakunë, mir nuk e njehën kuranin dhe sunetin se meket e kanë nencmu islamin prgjësi që në realitet islami nuk është ashtu si ka thonë ai do thotë për shkak të devimit të ty, të të e kanë nencmu edhe ka postru, e ka postruar prgjësi islamin që është i larg prej atyre devimeve kjo do thotas një prej pikave që u zgjerum pak se patëm edhe pika tjera për ti lexu, ato inshallah në mësimin ardhshum. e ardhmë. E lutim Allahun që të na japë kuptim të pastër, dituri të dobishme, na japë dritë me cilën e dallojm hakun edhe e dallojm batilin, dhe të na japë vepra të mira dhe të pranuara tek ai në shpërblyje me xhennetul Firdaus, bashkë me pejgamberët, sidikët, shahidat wa nirsed devoc. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala 'abdihi wa rasulih nabina Muhammad wa akhir dawana in alhamdullahi rabbil alamin